اد سمع اللہ قول اللہ تی بے شکاور دلو اللہ قول اللہ تی ینا دہا زمانا تجادلک فی زوجها چی خبری اتریکو لتاثر فی زوجها بباردخا انخلکی و تشتکی الى اللہ او فریاد اثر من دولو اللہ تا شکایت کلو اللہ تا والله يسمع تهاورتكما الله يريد استشهدوا لو خبرتريم تهاورتكما استاسوا سوال جواب الله يريدوا ان الله يكم الله سميع مسير اوريدن كه اوليدن كه الذين هاك سام ظاهر من من النساء شيء هارو من النساء المختلفين سرا اللہنہ آکسان وزو آہرونہ چہ زہار کی تاسنا من نسائهم نخلو یا مسرا ماہنہم مہاتهم ممدد آخری دجیونہاتهم نین نگلیم تشک دعوی جنہ مرگن تنین مرگن نکنا انہم مہاتهم نین نین جلیم اللہ مگر آغازنانا ولدنہم چجی گولی جلیم وَإِنَّهُمْ دي لقول نه خا هووار منڪرم من کوي یوهنااشناو نااروا دنا نه وزور او دررو دروغېګخې نرو من الله کنن اللهلهافون خا حافم کې د غفورو دخون کې د قان د مخکې د چاس کړري مفقه بخې کريخواند ک چا دا سې دا قانون دی والونهه جه جہار او کی جه خلقی دیانو سره سو یعودو لما قالو او بیا واپس کیږي دا اسنه چي ولي خبره مرغون ته ویلو دی ورا اوس خطب ی خبره نو واپس کیره الله و ی فتهری رقضتن متدانی ویزادون د غلام من قبل هیته ماصا وخت دین دی دینو چدی دی رسول الله سونه وی خذ سرهاب مستری د صحبت منه دی غلام آزاد اللہ اور تیستہ دار جب ادا سے زیادہ وچب سب خوح یا بکے تو زمان قانون پا بن لے مغلام با زیادہ یا اکپار سو رکے دنو زالکن تو عزونی مہی داہکن نسی حدر کول شیطا سلطنی باننی واللہم انا تعملون خبیر اللہ تعاویٰ سبانی جتا سو منکو ای خبردار دے فمن لم یجد چاچ ملند غلام غلامنا وسی طاقتنو اسیاںو شهرین متتابین مرو جی دنسي دنیاشته پر لتهسي کما چې په کی بیمار شوه او جوها دغه سرکای دغه نیاز ته وځه داسې پریکو چې نفس کې د کورجني اگر که بیمار شو نکړه په سیاوته وکړه فصیاںو شهرین متتابه ای نی مرو پر لتهسي نخ <مخده> کے دو نچل آخذا و خاون دے یعوی صلی الله صلی دے جماع دو صحبت میں نخ د دو میشت سی فمن نمی استتیع دو چاہ چل دو میشت دروز و طاقت مو فا اطعامو سی تین مسکینہ دے گتو عام ورکی شپیتو مسکینہ مکام کسان بڑھائی یاد شپیتو مسکینہ مطبود و سر غنم یا لاغی پیسی اور ذالك اللہ ایدہ مذکور قاند و جید پارہ و لطن دلہ رسولهی ستا سیمان را ریتا اللہ و پتہنبر دلہ و تلک اللہ ده اللہ حکومہ اللہ قوانی وللکافرین عذاب امین اوض پارہ و کافر و جیدہ درناک ان اللہ بینہ بشکاک سانوهاد دون اللہ و رسوله چی مخالفت قید اللہ و پتہنبر کوبیتو ذلیل کرشیی کوپتو ذلیل کرشیی چې الله د رسول مخالفت کوي کما کو بهتم نه من قبلهم لك سنچ ذلیل کرشیی ها کسان چې حق دې دیو فرعون حامان قارون سم ذلیل کنده د رسول مخالفت کوونکو دلال سمولد مرلون مقام ورته او وحشی رنگ تور پیغمبر معراج له لارو استاده پرو چغارانه مخکيتلو لا یاد ساتي عزت دا دا رب او دا رب نبو پتا بدا رئی کرے زلت دا اللہ و رسول پناہ فرمانای کرے کما کو بکن لذین من قبلہم لکسن زلل کریہا کسان چنخ کل دینوں و قدم زلنایاتن دیناک دے شکا اللہ ایرالیگلی بینو آیاتن واضحوازے وللکافرین عذاب مہین اور تارد کافر و یذاب شرم ان کے یا مہب اللہ جمیان کمر چر اپور ته کی زولرا لازم یمته لکا فینبدیو هند نامل مخبردار دکی جتا حشریکو من کړو احساه الله الله به دی عمل نش مری لی و نسوه دیر کړین موږ عمله گنا کوکو نیوږه ټک شیریکن قرب من هېری یرشمری لی الله شیرلی دی الله باندې ژوند نسوه دیر کړی واللہ والا کل شیء شرید اللہ تعالی شیوانے جو واو خبردارے علم ترت گورنا ان اللہ یتین اللہ یعلم پولین ناس سماوات تاسجیل تاسمن کی وما فی الارض وا تاسجیل پینکو کی ما یقولون مزا نبی یوجرث سلاثتن بدر کسانو الاو را دیوهم مگر دحال اس نورن میں wala khamsatun min allathiina qasamu illahu wasaabisuun magarda allahu astadun didiwe wala aghna min zalika un kam didiwe wala aktharu min deer illahu ma'hum magarda allahu didi surwi ina ma کله سمونه مبهم دغه حضردارو ورکی دیته الله عظمت او سلامي اميلي چې مال کړی دی یوم متیا پر د قیامت الله وي او بندا فلانای رضوا فلانای جرګه کې ناسوی د خیر خبره کړو او دا راغی بدله وا او دا د شر خبره کړو یا دا راغی سزا وا ان الله د کل شی معلوم دیشک الله علم تر اللہو ایتگورنو لنبینا کسامتا نهو عن النجوہ چدئی من اکرشید جرگونا سم یعودینا بیادیا پسکین ناہا ستمہو امہو چدئی من اکرشید آوینا ویتنا جائنب نسمی دی جرگی کلدگونا والعودوانو دگیاتی وماسیویت الرسول عودنا فرمان ایدت احمدر وغا جاءو ککل چراشی وی ته تا دا منافقان حیوکا متالب اغان غاری دماطا او طریقې لمن یحیکہ اللہ چ اللہ تعالی دعا منه کرطا هو آمین دیگران له دې حسلام علیکم سام مول مرغطا یعنی مرګ او هلاکت دې ته تعالی وغا جاءو ته کله چتا تراشی مدعا کرتا سلامتا تاوانی بناتا وطریقی علم یحیق به اللہ چطالت سلامتو لطالوم اللہتا وطریقی مدبر کرو و یکونی موائدہ منافقان فی انفسیم تختل جرمکی لیلہ یعذبن اللہ اولی عذاب نراکی اللہ منتب ما نقول تاو سوانی چمی یوائی اولا قرآن سعجیب کتاب دے جبکی دا موږ ته همر ته خیره کوم لکه چې مډید ته موږ عذاب له ناراضي کټه لیداره وري هر کافر ته دې کشي مؤمن قتل علم ديږي کوي د جماعت ديږي کوي ورته نامه منا لیکه عذاب له ناراضي الله یوما عذاب راځي په هغه ډېټه کنا حسبه جهنمو کافر دې دې کافر دې طاره جهنمي يسلو نہ دی ور بلش یعتا فوز المسير نجدد جهنم دې ورته نو یا ایو حملین آمنو ایمان والو اذا اتناجو تم کل چتا فرجو کوي فلا اتناجو باسم الله دوان دزرجو نکوي تګنا تیاطي سرا و الرسول اپنا فرمان دې غته و تناجو بالبر و تقوا جرجو کوي مشوره کوي تنه کوي تر ودارای دغه کار د جن په مشورې زړګیو کا وقت الله هغه یو یې د ناغاظه نا اله تو شرور چې الله ته د جهنم کړو شیطان ان من نزی عامل شیطانی خراب زړګي د ګناه او د زیاتی د شیطان می طرف لوي ته د شیطان کاروي او دسه په کار دغه نتیجېږي کوي لا يحزن الذين امنوا لا تقارنهم بكياسان من المؤمنين المؤمن تغمضوا الى خدای و دلیله جرجیه طار را جمشی او یاد غناو ده ظلم او بهای جرجی کئ و لهد بوار لهم شیئا او مشتبه طغرر به بصرا و لهد دی بوار لهم شیئا د لهسا ا رئیس مدیه کی حذف کراو یعنی یا ندی دا خراد جرگه بدوار رحم زرر رس انکی نمینام تشهن سشه ولیسا ندی دا شیطان ند خراد جرگه و مشوره زرر رس انکی دنی نمینام تششه کمو منل سرسین اللہ با ازم اللہ او بدا اللہ فا حکمو پیرادی ابا اللہ لیکنی ندی شعادت لیکنی ندی ترازی جو دلد تکلیف لی کلیم دیتر آئیه وعلن لاحطا اللہ آذانی فلیتوکل المؤمنین بروسیع اتماد دکیم من آنزام نسباری یا ایوها النابین آمنون اے اذا اقیل لکن کل چویل شتا ستا تفسہو فی المجال سے کل اوالو مجلس تے د مجلس دے مجلس د راغه د مسجد مجلس ته مرګر له زوی ورکه چې د تیو له څه تفسه کوی عيال او مجالس ته مجلسو دا سچینه چې مرګر له زوی ځتنګو ما فسته کو له اواله کوي يسته الله لكم الله وک له اواله کتاب سلا راخیلن فذو کله زور ليله شي چې زه خلف ذیل پورته کیږي حضرت نام قطعا دا و داخلن فجو یعنی انقطاع کله چې ورته وي شی چرا پورته شي jihad ta san fuju نو امر دی الله تعالی طرفنا jihad لرا پورته کیږي يرفع الله الذين امنوا پورته کوي الله کسان چې مونږه نا مونږه له الله لیلی دریو والذين آمنوا وكثروا من تلاوه الائنه خير كل شيء من القران والسنه فرب اعملوا درجا درجا والله الذي عمل نخير الله تعالى سيتا سوملكي خبردار يا ايها الذين امنوا ايمانوا له اذا ناجيتم الرسول كلا تشجر به مشوره بتبنمره فركوي فقدموا بين يدي مبعات الصدقه نورکی مخکی بخبل جرگونا سخیرات زالکم خیر لکم دا خضر دیر غرد تاسب تارواتحر و دیر سفعیدہ فا ان لم تجیدی کچر تاسو سشون من دو فا ان اللہ عدو شکع اللہ غفور الرحیم با کن کے دو محردانی اعشفقتم آیا تاسو یریجی ان تقدمی دا چروان دیورکی بخبل جرگونا نورکی مخکی بخبل صدقات صخیر آتیری د نه ف خ تفا کله چېسو د کار نوکریں دا کار مکو و تا غلهلو کوم اللله مظ ک پ تاسو تو د ک ل کري راو کمی منصوروف کو پ م کا بنی کوئي و آت د ور کئ ذکات جاءت الله رسوله تا دي دارت الله و پیغمبر الله والله خبير بما تعملون الله برباد طاعت تا شکم ملکي الم تر تقولون الذين آتوا طاعتเหล่า قومن چه حي ت دوستاين ولداث قوم غضب الله عليهم چه دا منافقان ایر آلم دی یهیدو کا او پا یهیدو فاللہ غیب کرو ما هم من کم دید تاسنن ولا من هم امد دینن منافق نستا مرگرے دے من امد کافر مرگرے او کار خکار دختلی فائدی او دا پیسو سرے چکچانا ما هم من ولا من هم ما هم من کم دید تاسنن نبی ولا من هم امد دینن ویحنی فینا للکردے قسمون اخر بيت درع وعلي وهم يعلمون بيت وحيوذي كذي درع جمي اعد الله لهم تارك رجل عبدو منافقان الارا عذابا شديدا عذاب صح انهم يتمندوسا عبد ما كانوا يعملون عجر وملكين اتخذ ايمانهم مولدو منافقان اخر قسمون د ورسول سوي اله کثره تعاله سوي د تريو مې یوه جار کيته دال مخاله کې مقدمه سوي کووله ک ته د دین د جسمه نه سره دوستي کې ور قسمه کړې پر ځکه ما دا مقصد نو مادا کار نه کړې یک تهي عنادم جنتهن مې له دې کته مون اخول جنتهن دال فشدوا عن سبيل الله مدهيم شي د الله تعالی نه فله ما ذاب النذين دغه عبارت کې لن تغني عنهم وعنهم ترغم دفنتي دينا معلومه ديږي علاه الادهم اعناء الادهي يمر الله شيئا عذاب الله نظر غير اولاء اصحاب النار باکسام خاندان ديږي او هي خالدون ريضتكم شاء وسلاي لك دنيا کي قسم خورم مير قبر راپورته شيلته قسم خوري دل در قسم خلاسي دن تغم خلاص شم یا ما یباسون اللہ جمیعا فکمارا چراپور تبکی اللہ <سؤال> دید ورطول <سؤال> اللہ فیحنفون لہو مدید قسمن اخری اللہ لکما یحنفون لکن لکسن چره قسمن اخری تاسوتا ویحسن بینا او بمان با قیدہ منافقاً تاخیرت کے انہم ملاشے چدیدن پس شبانیمی اللہ وی علا خبر ان هم من كاذبين يكن لهم دي بدرجا استهدى عليهم الشيطان غلبات ملكره ديوا الشيطان فانساهم ذكر الله لهير كره دبيله عذاب الله اولئك هي والشيطان داخلت دلب الشيطان على خزر شيء انه هو الشيطان يكلون اول حاصلون هم دی ویتا د الله او پیغمبر د الله الائک فن اظلیلون دا خلک دی پزلی لکه دای دغری لوی دغری سوای دغری شرمن دی كتب الله دا خبر الله تعالی محفوظ کی نه کولا كتب الله فسله الله لیکن دا اللہ دا خضرت علیہ محفوظ کی لاغلد لا انہا چخامخا غالب دم انہا زو رسولی اعظمات امبران زاؤ زمان بیادا امیشہ غالب یو انہا اللہ قویم عزیز دیشک اللہ دے طاقت والا حضور او رو او دا شانو شکو نا نوح علیہ السلام کنی تنہا ولی تن حلاق سو علیہ ول السلام یا آزو لی تن لا تجد قَوْمًا در تخصو چکي لا تجد قواً الله وي ندم م داات اوقوم ی نو باللههي چاغ مان غي پ الله وال آخر پررسست یوهّمن حاد الله رسولوي چېبي بني بیا ولو کانی اگر کئی دا محالفت کئیم کیا جاؤہم دا اطلاعران او اگناہو هم, اگ هم یاد دی نظامن یہ معنی رو رہے اللہ ممین جاؤ دے دی نمی گوری آمد دا برس مرواج کرے علاکہ تو خطوئے کو پلار ملنو او اخوانہم یاد دا دل اخفل دی نئی او عشیرتہم یاد دا اخفلتا برداری کم سلیچ دا الله دا پلار اطلاعر بچی پریزی الله و الائکه كتب في قلوب المؤمنين ذه حلق نکنه الله دې په دې کې په خپل قدرت کامل غانيمان و ايده مضبوط کړې وي دې هم له په قران سره د خپل ترسناد په قران له مضبوطي روح له مراد قرانه روح له مراد دانه رحمت و ايده هندره له مضبط کلی دیدی مر اللہ پا قرآن سر وقت انترفنا دا دے پا قرآن مضبط شئے چید اللہ دا رسول پا مقابلہ کی پلار نالی بشي نالی وَيُدْخِلَهُمْ يَرْدَنَّوِكِ اللَّا بِهِ جَنَّاتٍ جَنَتٍ متا تَجْلِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ چی روان بھائی من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لعنو مهلات وباغات راغ من مهرنا خالد مفيا علش ويديت بجنتنك رضي الله عنهم راضي بي الله بدينا ورضو عنه رضي بعلام راضي أولئك حيب الله دغس فتن والداء بعلام دلوا بعلام الله جماعته بعلام دلوا على إنه حيب الله من نفله. خادر شیت من دل اللہم دی وکانیا اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله پاک دیانو فائدان لا وکارا ما خلقات السماواتی چ پاسمان ممکن و وما فل ارض و چ پونک کی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَبَغَى اللَّهِ زُرَوْرَ وَحِكْمَةُ وَعَلًا وَهُوَ الَّذِي بَغَى اللَّهَ عَزَادتِهِ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُو چِرَيْسْتِ وَعَكَسَانِ چِكَافِرُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابُ دَ اَهْلِ كِتَابُنَا دَ اَهْلِ كِتَابُنَا مُرَاد بَنِنَزِيرُ من دیارهم بکرم دیونا لأول الحشر فاول جمک دو سرعا او اخیران ای حشر بهی جا ترزد کیا مت لأول الحشر یادا ما نول ما وکری لأول الحشر لأول موضع الحشر اغاول غیب جمک دو کاشا شامو ما زمنتن خيال نوستا سعیم من آنوان يخرجو چه بیز بنوزی دوتننا وزوالنو او خیال فاتلو دی اہل کتابو دی بنو نزیرو انہم چیکنن بی مانعتهم حصونهم بچ بکی دیو نرق لا من الله باز عبداللانا فعتاہم الله راتل خریجی قال لام مهسو لا طرف نال يحتسبوا خير بما انه وقذف في قلوبهم الرعب اوا تول تظنوا بي كي ارام يخرجون بيوتهم رعون ليسن كورنا لدي ان تخلو الله سموه وعيد المؤمنين الا فاتبر ويا للنثار حضرت علی خاندان العقدمن ولولا ان كتب الله علیه اكو شر میدا چې نکلو علیه په دېغه جوانی الجلا جداهتم کداصه له محفوظ کې لیکل شوی نه ادا لعذبهم في الدنيا مهما مهما سزاوه وركله بیتو دنیا کې یعنی قتل حکم بشری او لههما د جید طرف الاخرته تا اخرت کې عذاب النار عذاب نور ځالک دا دای دا باندې کوم عذاب را ناږه دي مخالفة قرد الله ودع الله الرسول ومن يشاق الله حراشات مخالفتك بالله فإن الله شديد العقاب نبيشك الله سخرجا بعله قطعتم من لينة ميكت كريتا صدق جردونها أو تركتنيها يا مني تريخي قائمة ولا رولا عصولها فحبتني بيخ الله مداگرله ته پ با دا ساجتههدو خوين فاس الْفَاسِقِينَ او دطاررا چې شرم د ندا تااس قانو لرا وما خله ولاسين او چې غمتڪري والله پهل په هممبررگي منهم بديودنا فما او جس مالو من خيل مپسو نز ولكن لما عليكم الله, اللَّهَ يسلط رسله مسلّت كاي غالب كاي رسولي مختلف پیغمبران علام يشاء باشا تشخ خش و الله على كل شيء قدير الله باريه شوال قدرت او طاقت العالمين ما صلى ولا رسوله اغه خلیمت کردے الله تو پیغمبر من اهل القران بگو یا لنا فللله ولی رسول <سؤال> نداعبا اللہ وطارده ودا اللہ ورسول لطارده ولی ذن قربا او دطارد اختل اختلوان وطیغمبر ویتاما او دطارد یتیمانانو والمساکین او دطارد مسکلانو وابن السغین او دطارد لا یکون دولتا دید که لا یکون دولتن دیگا پارچی مشیدہ مان لاس فلاس وانو یعنی تقسیم پمند مان دارانک من کم تازنا دولتن یعنی اتداؤل ستوئی یعشی اسطالات که وزیدہ بن فلاس کے یعشی اسطالات که تقسیم یا فلاس وانو لاس وانو کشی که لا یکون دولتن وطارچی مشیدہ مان گرزی بنکه مشداما اللاس بلا سلام تقسن دون الاغلیاء منكم تمند مالداران کلتا سنا اللہ ویما آتاكم الرسول فخضوه حاچ در کئی تاست کی غندر فخضوه دوین سیعمل کیو کئی وما نهاکم عنہ فانتهو وحاچ من کئی تاست داغین فانتهو ملاغین من شر اتقو اللہ دا اللہ نواری ان الله شدید د لقااب یکن الله ددور څخه ذاابالاب دا ماې غمت د چاي سل فقرران دپاره سخران نهون ل نه اکسانو او خریون مندي یام چې د را شړلیشيدي د خپلو الله و لا تَيَدِي فَضْلٌ تَرَفَ عَلَى اللَّهِ رِضْوَانُهُ وَأَنُرْضَاهُ وَيَنْصُرُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِذَا قَيَّدَ دِينُ اللَّهِ بِالنَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرُونَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ رِضْوَانًا نَارَجَ فِيهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ مَنْ جَاءَ بِهِ مِنْ شِغَانٍ وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْ نَافِقَانِ وَالْمُهَاجِرُونَ كَيْفَ تَمَّتْ إِخْلَاصُهُمْ مِنْ نُورِ الْشُكْرِ فَأَتَوْهُ نُورُ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ مُرْتَقِبُ شِيَءٌ مِنَ الْمُنَافِقَانِ <تصحك> دا سبیدی نئی ید <تصحك> تغون خضنا من الله و رضوانا لطاید ای فضل له اللہ رضی آمن و رضا و انی و ينصرون اللہ و رسوله ان دعات کئی دا اللہ و دا تغند رضا اللہ ان اللہ ذا ان دعات کئی دا اللہ ذا نبی ان دعات کئی اولائک دهم حاجرون من الصادقون اللہ والحمدی درشتنی اللہ پکې چې ستاسو ماوک چې مهاجرين دي فلانين دي فلانو ته کرشني دي بوله نو الایکه هم سوادقون پر الله کتاب څه سنو هغه غوږه قران مینه کنه چې راي هر نظريه دا غلطي نظريه غلطي بوله نو الایکه هم سوادقون دغه ته مهاجرين لاي هم سوادقون همږي كاملان دشتینين كامل مستینين ولهمها کسان تذو الدار چ لازم کور ولله کو رتم دی نه کی دا لانسوار ذکر کوي یمخت یاد کې مهاجرینو ذکر وروده چې ولله کو رتم دی نه کی ول ایمان او خالص کړه عشق ایمان من قبلهم مختد به مهاجرینا يحبون من هاجر اليهم دیننا فاتداه تصره هاجر اليهم چې هجرت کړه دې وَلَائِجُونُ لِلْمُنَادِ سَارِ فِي صُدُورِنْتَ فَلُسِينِكِ هَاجَتَنْ سَكِينَةً حَسْبُ تَنْغِي مَنْ نَادَ اسْمُهُ تُ جَدِي مُهَاجِرٌ مُكْمَالِ الرَّشَادِ وَيَسِرُّ نَامًا فَسِرِّنْ وَرَكَايْدَ تَنْدُونُ مُهَاجِرٌ تَخْضُلُ زَانِيَ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ خَوَاسَا أَذَر كَيْ تَدَمَّنَ سَخْتَلُجَا وَمَنْ يَقْشُهَا نَفْسِي هر اصول چبچ کلشو دبخل لختل نفسنا فولایتهم المفلحون بدعا کسانی هم دین کامیاب درست خلق و ذکر کئی والذین ها کسان جاؤ چراغ لگی من بعد امرسل محاجیر مدان سعرنا یقونی موائد ای ربنا ای زمین ربا اغفر لنا بخنو کی نمتا والا الذین او زمین ورون ها کسان تصدقونا بالایمان صدقونا بالایمان چغیو عند شیدی زمین ایمانکا ولا تجل فی قلوهنا مگر دو زمین تزنو کی غلن کنا و حسد لِلَّذِينَ لَاَكَسَانَ سَرَا مُنُوچَ مُمِنَاً نِيد ذکر مومن درد دوسوی او درد دو دیس چې کنا و حسد ساتلو واللہ ویمن عادا لیولی انفقضا زندو بالحرب درد جنگ لگ بزدان خیار کنو ربنا ا را کفرم یقی منې من کوون کې نبان الان ترتهګورې د لغ کسانته نکوچ من سقاني یا قو لخوا و د خپلوته ر مراد بر نظیر دي ته بر نظته او ل نه هاونه ک سرو چ سري من ل کتابې ه کتابنا منافقان سقام ل پ لرن رخريتون ل نخرو جننمماکن کجر تاسوو د مديننی نوشرله شوي مخام مخمون در سرو یوزو د مدنه پوو بر جپېجنځي واللا متی في کو آ نه بده منږ تعدارو کوستااسدارارتتي تن نهشا و وَإِن کچري تا سره جنګ ک شو لن سررن نهکن مخام مخام دستاسوداد کوو واللهدی اللله د او هم لقا چېقیندا مناس خانکان مخدر ووجي ل <سؤال> خ کچ شړ <سؤال> سڈ د لا <سؤال> خونه مع دوررسزيہ وړ کوثر ک جنگر سروک شو لا <سؤال> سرورونه م د دا کوئ اوقاکی واللا مناساس بسمتي و سرور کچ دادو کو د لوول منوار مخخ گري شاادي لا سرورون د هغه د جېتره دا د نکشې لانو تم حمخاطه سره مونږ نهانو اشد رحبتا د ورسخ یي په کې په صدورهم پسونو د منافقانو کې من الله علی الله نا تاسو دې دې رجال نه یي ځکه په هلاک نو یزر کې کفر ده ذلک انهم مقامل لا يفقهون دا په سبب چې یو قوم بیچ پوري یی نار لایقاتن کنجمین جن مش کولایتا سر جنون ټول اتفاق ټول کافر کرا جن مش جن در سر مش کوله الله فقرم محسنتن نظر پاغه کولو کی چا کلا بنی کلا تراتا او نو ورا ایجو در یا افاد دیوار نام دیوار نا پنور جن من کيسن تاسو دی رای کنه وسن تاسو ر جہاد نه موجود کی کافر در کلم مسلمان کو میدان ته نروجي قیا پټین کې بندګين کلاوه کنه یا 50 کی ورنہ نہیں کہ خود خدمت کینے میں نمبر بنتے رہو گے اپ عادی وارو نہ دا سوں جنگی دی جنگ سختو او تاسو د الله مدد ته کلمو جناو تاسو د انجویاں ګمان کې ته په جیبانې چدېږي ټوټه تصفا کوي وقلوبهم شتعه او زنه د دې جدا جدا دي مختلف دي زعل و تباع من لا عقلون کہ وہ یا قوم مجھے عقل نہ مری كما ثمننا من قبل لات من قبل جروي المخي قريبن يجي يعقوب و سكل و عالم رحم اغانجام واقبت بختلکار و لهم عذاب من موجود طر و عذاب من قبل المراد دبذر ترز د کافر حال ذکر کہ و انك اخلفوا <سؤال> صلو و سکل <سؤال> کنا <سؤال> نما منافقان او دا یہود دا شان سزا پته مری س شوطانې په مسم د شطان ه قال, انسان فلما قال شیطان من انسان کفر کله چې انسان تول ک فروک پهلمما کا سره کله جلو کفرو کې قال موا دا شطاني برون ل کا یې منځ بزار تااسونه مط بزاره هن اخاف الله حربلهلمين یې من يور دله نه چپدون کې د مخلو خات ویدان جانی دو دوارو انلہم آفن ناری چی اکینا ندا دوار بطرور کی خالدینی فیامی شبی دوار پدیکی وذالک جزاو الزالمین او دادا اللہ ویسا زادا ظالمانو یا ایمال لذین آمنی ایمان وعلو اتقو اللہ <سؤال> دا اللہ نو یری لی والتنظر لغد سید واندلی بلید سبانی واتقوا الله, اللَّهَ واعلموا ان الله خبير بما تعملون يكرم الله البردار و تعصى من جتا سکنه ملکو الله انتهال رحم الله توفیق به صحیح ته دی راکی ولا تكونوا مثلي كالذين تشاندار تسانو نس الله جنای هرکلو فانساو نفسهم لهرکل و الله داهو نه زانو نه لاوی ولائکهم دا کسان الله یهون نافرمان نا فرمان لا اصحاب النار مل برابر خاندان دهور وا ده اصحاب الجنه خاندان ده جنت اصحاب الجنه مول فایزون خاندان ده جنت هنګین کامیاب الله وکړي نو مغرزی لو انزلنا هذا القران الله وکړه له غو ایمه نا قران على جبله طور اروانی لره تهو مخامخه لدهو تداغر حاشئا ان يربن كدوه متشدعا من خشيه الله او ټکړې ټکړې د دروازې دلته د نړۍ د انحنام کله قرآن میټرا لګله الله یې انسان ته د کتاب را لګله مستاذ دې کتاب د بیان د وزن جن وړيږي جن نه وتل کلم صالح الله ایدان صالح نبی یې اومه د رب حال الناس بیانوي من لپاره ذخل کو دروه پارچه دې سوچو فکر وکړي هو الله الذي الله ذات لا اله الا هو چې مشته عبادت مستحق انه سوارض الله نام عالم الغيب والشهاده په هغه پپتو او پخارو باندې پپتو او خارو چې وه شانت پوجا سي ده الله دې انبياء او اليا عالم الغيب والشهاده هو هذه توتو الشهادة او تقار او ماني والرحمن الرحيم او ده الله ده عام من مبانوخا والرحيم او ده خاصه مهربانوخا والنم دنیا کی رحمت عام دے نطاہرت کی لحاظ سے والله الذي ده الله ذات نے لا اله الا کی نشته دیبل د بعده مستنیک سی واجبو الله نا ال ملک د الله مالک دی بادشاہ له ال قدوس د الله پاک دی نو نقصاناتنا ال قدوس پاک دی الله د قضاحت عنا نو السلام د الله خاون نو سلامتی یاو زو من النقائص ته سر جلالین کې السلام سی معنا زو السلامت من النقائس خاون ده سلامتی آده ده مقصد نام اللہ ده مقصانات ده سیسا لنده السلام مانو د هر عید نپاک ده ده هر عید نپاک ده المغمنو امن ورکولوالده امن بلسوک نشی ورکوله المغمن امن ورکولوالده یا المومن دا مانو تبسیر جلال ان کے تحبیق ان کے دخلو پی نام دیا او تسدید کوي په پهنير معجزاتو يا المؤمن تفسير معرفت کو manne او امن ورکولواله دي الله حي مينو د الله محافظ دي دا الله محافظ دي العزيز د الله غالب او زورور دي الجبار جبار خياده manne تفسير جواهر کوي اصلاح كون ته دي مخلوقاته دي تمامه اصلاح کوي الجبار جببار معنی سے ہو اصلاح قیم کے در تمام مخلوقات اول جببار معنی حبداللہ ابن عباس ابن منقل امام رحمانی دارہ میں مدارک کیوئی الجببار دیر لی دے الجببار پر معنا دا العزیل حبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جببار معنی دا جببار معنی دا الجببار دیر لی دے سبحان الله تبارک و تعالی ان شریکون د هغه څه چې د یو فرقم شریکان دی او الله خالق او د بارئ په کلمې کې ال بارئ پر د خالق او د بارئ یو معنا ده علماوی په خالق او بارئ کې څه فرق وې مخالف مطلق پیدا کوم چې ته او بارئ چې د یوشو پیدا شي واللہ الخالق دا اللہ ته دا کوم کې ال دار او تصیره معنی کې دار ورته نه وی هر یو سوچ ته دا کھړه نه ده نقص نو ضرر له ډری یو سوچ ته دا کھړه د نقصاناتو له والله الخالق دا اللہ ته دا کوم کې ال دار او دا اللہ موجد ده دا هر شي ایجاد کړي ال مصور دا اللہ شکل ورکوونکي لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى بِذِى الْعَرْشِ يُمَدِّحُهُ تَحْمِيدًا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ خَافِضُ سَنَا مَنْ يَتَجَاوَزُهُ مِنْ قَبْلِ وَسِيلَةٍ وَلَا كَنَّا يَا وَاحِدُ يَا رَحْمَانُ يَا رَزَّاقُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَابِعًا لِذِى اللَّهِ تَعَالَى سُجِيَتْ أَسْمَاؤُنَا وَالْأَرْضُ وَهِيَ تَزْجِي بِالنُّكُومِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اوضا اللہ و غالب و حکمت و علام سنت کے ساتھ این خوشبو حاو مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر دو سردار علی اثر فروش بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ ایمان و علاو لا تتخذوا ادو و ادوکم نمو دشمن جماو ادوکم دشمن اختلو اولیاء دوستاں زلافق د مسلمان چې کافر به په دوستي منيسي تم قول الہ ان دنه عدته تاسو ګون کېږي په دنه عدته تم حداخرا تاسو له دنه حدا په نډه خطه لږی وقعد کفارو دښکد انکار کډو دنه آ کتاب نه جاءت المل حق چراغ له تاسو ته حق د مشهیا کتاب نه و یخرج من الرسول را شړلو دته غندر وی یا کوم او تاسو تاسو دغه مکه نار شړلې انت منو بالله ربکم دا چی مان تاسو ته الله چرستا سو رستا سو بینه وختونه نه لږه د سره مونږه مساتې که کو ته تاسو خرج ته شړې ته یوه جہاد سې سدې مې یو ما په نارکیه وقت ها مر دعا کیو او په اړه له ټول درجه یا ما پسرو له له دننه وددا او تاسو په ټکو ټګون چې د محبته وختونه وانا اعلمو ذخطوهم بنا تاسو باندې خفیت چې په تویه تاسو و ما چې تاسو سرون دی وَمَن يَصْنَعْ مِنْكُمْ آخَاشَ سُكُدِكَاب لَنُكُنْ تَسْمَعَانَ فَقَدْ جَلَّ سَوَاءُ السَّبِيلِ دیشہ کدی ګراښوږه نارو برابر ایمان یوسقفوکُم کجرډی انی تاسو یسقفوکُم انی تاسو وسبر شپ تاسو یقولو لکماذان شلتا دشمنان ویغسټو الیکم ایدیهم اور او بذئ با کافراں انت تستائی دیہون ناسین ختم و الفن قوین جب یخلب السوء تتکفر رسول سرا ود لو تکفرون رحمن بذئ تاسو کافراں شین لن تنساکم رحمکم چر بن فائ دمر تاسو لا رحمکم مختلف تاسو ولا اولادکم ولا تاسو یوم الکیام پر پرځه چومت یسلو جنکم اللہ بواسطہ سو استاسو در استدار دولت و منس کی داواله راوی والله علماتا امر لسی اللہ تعالی سماع چتا سو من کوئی بصیر لدم چلو قد کانت لکوم دشکشتہ ته و طارا اس واتن حسنتن من نہ ہائستہ اس واتن حسنتن من نہ ہائستہ فی ابراہیم والذین معه فی ابراہیم پزندے ابراہیم علیہ السلام کے والذين اودعوا كشانه کی ماحو چہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرغلو اذ قالوا كلسو یولید ابراہیم علیہ السلام وذن مرغلو لقامهم خلقنده ان ناظرهم کن یقمن من 2000 من یوم منكم تاس من دبوزارو منكم تاسو مستاش ربیدننا ومن معداوة چانت عبدون من دون اللہ چتاس ورط عبادت کا ایس موعد اللہ ما زمن ستاسو سر استاسو ددین سر بائکات دے کفرنا بكم امکاركم مستاس دلو ظاهر رشیدہ تمم جن و استاس د دشمن ول بغضوا و د دنیا ادبن امیشا میشان حتا تر د پوری تمم لله وهدوا چیما لایت لای کیو باندې کافرانو د ابراهیم اسلام مرغریول استاس جن تمم سک د دشمنو او بغضوب اه تذیا رب یهد عنایتنا من لکن اول سرگذتی بوتو مرو پیروان انسانان مشرکای مګر دغه نن ساسو کوم نسکی دوشکی حتی اتو منو بالله وحده پردي چی مان راړی تاسو تعالی کی یو باندې الا قول ابراهیم مگر وی ما د ابراهیم اسلام جو وی وختوالد پاره دوی ته تعالی پاره اوسه حسن مشته د مشرک پاره دعا نه واړې هغه هو سوا خو بیا منشو اللہ قول ابراہیم مدر ویناد ابراہیم علیہ السلام لیو دیوہی دخت الوالد دپارا لا استغفر ان لکا چخان خاضر دخن غالم تار پارا وما عملك لکن من اللہ من شو اعوز نین اختیار من حتال پار من اللہ <سؤال> من شو دعا زعب داللان من شعن ذربر ربنا ایدن وردالے کا توکرنا پتاوان انہ بروسا اعتماد کرے وَيْلَكَ انَبْنَا اوتا طرف تمرجي كَيْلَكَ الْمَسِير اوتا طرف صبر كني ربنا هينا نروا لا ظننا مغرجه منا فتننا من بالذين كفروا امتحان العلماء اشداء كسان الكافرين واغفر لنا ربنا ظننت منته ربنا انه كان تعلم حكيم يفينت غالبه لقد کان لکن فیمی دیشکشتر تاسر تار پدی که اسوطن حسنتن نم نخستا لمن بار چار تار کانو کانو یرز اللہ چیوی چغو میت ساتید اللہ دملاقات والیوم الاخرہ برگرستنی ونیت واللہ سوچواری دو نام دیاو تابداری انکا بلکہ دخت الفائش و طبیعت پسروان شو فا الله اللہ الله اللہ هو حمید دغه الله دې پروا ال حمید استعله شومین صلی الله وسلم اسال الله درګه چاله یې غل وین کو او هغه په لمن استا شکی او دې لذينا په مندا کسان کی اګه تم چیستا سور سره دشمني دا ممنهم دې کافر دم کی ما وددا دوستي الله د دشمنان ما الله ته دوستانه بدل واللہ قدیر اللہ طاقت لرون کې د دې دشمنی په دوه څېغو لږی والله غفور الرحیم الله ز د خون کې د محربان وګوره د کافرو د هغه کافرونو له مننه تل تعلق منه ساتي خط برلویږي د زبا د کافرو بارته الله اجازهت کوي لا ینحاکم اللہ مننه کوي الله تاسو ان اللذین دا کا سمعنا لم يقاتلوكم فی الدینی چاہ کافر جنگ لکر تاثر پی دین کے ولم يخرجوكم انی تاثر شرلیوی من دیارکم دکور مستاسنا ان تبروهم داچ تاسو دو کافر سر احسانات کوئی حدیع ورنوی سور کے احسان کے وطقسطو لہن او انصاف قوید دو سر ان اللہ وحب المقسطین دې شکا الله محبساتی دې انصاف کوونکو سرا ان ما ينهاكم الله دې شکا منې کړې تاسو الله ان الذين قاتلكم دا که سامنے چې ینګ کړې تاسو رته دین کې خارجو کوم تاسو مندي آر کوم تاسو ذکروونه وازوا او اندا دی کړه ګټه تاسو پراښلونکي د نور مدد کوي تاسو ته شړلو کې مونکي ویې انت والله هم چې د پدې دوستي نه نشئ مونکي ویې کای تاسو دای په دوستي رہی نه سيدای په سره دosti نه کوي و مڽ تا والله هم الها چې دا کی کافر په دوستي رہی نه ال تعالی کې سره ساتلو فاولایک هم زوالمون نه دا که سام هم یا ای او الی الی مومنانو اګه راځي مومناتو کله شراشی تاسو ته مونږ نه جانا مهاجراتو پداسه حال کې چې حضرت کوي ان کی فهم ته له اون نه انتوالای سنه هدوی شوا سنه هدوی شوه نو پای کې با زنانو ته تسوی نم کافرانو دای واپس کوي رسول الله زمنه معاہدتا سره <سلم> سره غاره کیوا ته زنارو غاره چ منوکه الله آیات نورولېغل د صلح حدیبی په دوران کې کزنانه مومي میراشی او حضرت کریمون ته عام ته والی کتاب په کم یو د مکینه مدینه تر اخته زله نو تعالی پته ولګو چې ایمان دې ایمان په مترغله واللہ اعلم بما فیہ ان اللہ هو الکریم العلیم ذاهر پتہ تاوی لا غیبا باطن پتہ اللہ لگا مجہ اللہ واپس کرو یما فاون علمتم انهم مومنات کجری ان پو شیاط سکو دیوانی چدا مومننی بلا ترجعوهن نخدا زمانہ حلل حلال دی د کافر و پارا ولا همو دا کافر یه خل له نه حلال دی د مومن زنانو ده پارا او کاوه جمعو داو جمع خزو او ما دوره دوره مهر ور کله ګور مال ملګوله نو الله واعطوهم ما انفقو دی کافر له مال چدی ته به زنانو باندې لگوله ولا جناح عليكم غنا مشت 50 وه منان وانتم كهو عناش لکا کوي دج وسرا زکا داچ دار الاسلام ترورسيدا من دار الكفر كه دي کومنکا چا ختم ش شرعن هغه نکا, نکا باطل اشوا ومشت هي غنا پتاس چنکا کوي دج وسرا اذا توت همو يورهننا کله چور کایتا سدیکا م هرنوجي واللهتون شکو و عمل کاوافر منګلی ملګوي پهې کا د کافرو خوبانې کاوافر د کافرتون جګه د داې مسلمانانو حجرت کړی مدیې ته او دغې ځناانه په مکهې پاتې د کفر پ کې دی مله تا سره منګلی ل ستا په من کې مسله او غواړی جې کافران نه معغمال لنفقتون چې تاسو پهې انو لګو قال کا کروا مار دې اور کله مکه کې واک اخر را مکه پاتشوا نو غمه روغه اور کچا سره نکاح کوي نو کوي ولی سلم انفقوا ادا کافر دې غوالي هغه چدي کوم پدې مومو زنانو لګو له زالکم حکم الله دار الله حکم الله قانون دې يهكم الله في سلكي تمام استاسكي والله عليم حكيم اللہ دفوحا حکمت والا وانفاتکم شیم من ازواجکم کچن فوت سو تاسنی اوشہ استاسود دیگیان انہ کافرتا نوز بللہ من غالب یہ زنانت دار الاسلام چوہ او دا کافر شوہ دار الکفر تر تختیزا او دزان سر تیسین ایسی یوری دخاون مہر یو مللہو فعقبتم نمبر را غفاسه تکافر و عني فعقبتم يدا معنا وان تفسير العلامه کوي فعقبتم فغزوتم وغنمتم jihad me ko nughmat bartam na awsho medakam salman khwech mal taktolay me sarf hotay ghalawar kai sedafsta akhaz kafir taftolay یا فاعقبتم امام رحمانی دا عقاب نه نو بلکې دا عقبه نه وه او اپ معنا د نوبت راځي نمبر فاعقبتم نمبر راغستاسو څنګه تاسو زنانہ تختیږي او کافر شهزادان فرمان راو اوس د کافر غو تختیدا غو جان فرمان راو الله هوادی نو نمبر راغته دی کله کټ را کټ کتل فاعقبتم نو نمبر راغستاسو فاتلینا نور کیا کسان ته زهبت زواجهم چتلی دی دی یانو داهید کافیرات انتان فارو مهر او مال له نور کیا کسان ته زهبت زواجهم چتلی دی دی یانو داهی انفقو پس سنداه مال چې دې په جنا نه ولا ګولو وتقو الله د نو ور الذي <اللّا> ها والله انتم به منون چتا سو په دې الله باندې مامن مې مینه امی يا ايها النبي محمد عليه السلام اذا <عراجا> جاءك <اکل> المؤمنات کله <كلا> شراشي طاقت <تا> مونږ نه نه جانا يبا ينك ده دا چھنہ بشری کہے اللہ تعالی سے شے داتھ کرم خبر دا الله تعالی سے شے کہ نو نی نو نا مگتا ل شری کہ ولا یسرق ما دیوغلہ من کہے ولا ابن ولا یذین ما دیوگین من کہے ولا یقتل اولادہ الناقل اولاد قتل النعام او قتل بعض راوی چھو نے حمل جائے کہ حمل جائے کہ ولاء الصن ولا او لا دهنا لقد لا اختل العاد والايات من زهقانن او ذا راتن كيف يدروا ان يفترينه فذا دروا ذركي بيدرن اي ديهن وارجلهن طمن الذين اسنوا ذي كهود یانی روان د دغپل لاسونه د خپل وختو ولا يعصي مك في معروفن او ديب يعتکاي دي چې ستانک د دې دنا فرماني نه کوي ستافي معروفن فیلکار دني کوي کې فبا يهن فبا يهن نور فرد يعتکا وردر واستغفر الله او ځنه ورته وغوړه د الله امام او ځنه نه باندې رسول الله بام د بیات کې چې تمريب د جړا نه کوي تمريب د جړا نه کوي حديث کرایي چې زنان راغلي بیات وکړو نو دا ومن کوی چې جړا نه کوي نو نو امام علی کوي چې باندې پاتره ولا بیات وکړو زنان نه جړا نه بوللی تاسو کوي باندې کوي ورته موږ یې جړې نه عمل لګور کور یا ایه الکی ایمان والے لا تتول قومن قد استين من سيود اعتق قام غضب الله عليهم چه غضب کړو نه تا ويلامي څوک يهود نو سوارو عام کافر دای په دوستين منسيئ قد يئسوا من الاخرهت دي شکه دای د قیامت درات نه نه دی کماي من اصحاب القبور دې دې معنا غانو له ما لکا سنه چې ناو مې د کافران د الله رحمت نا کم کافران من صاجه القبور يا م و علام دا جو جنده کافر د قیامت درات له لاس نه ناو مې غلي لکا مرشوش په قبر کې د الله رحمت نه ناو مې غلي نه ناو مې کی بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله تاکي بهاله خاص د الله تعالی ما حرس سُبُلَ نَفْسِكَ مَعَ آتِي كِ بِقَاصِ مَأْمُونِكِ وَمَا وَافَى الْأَرْضِ سَتَهْلِكُ كِ وَشُدِّي الْمَآذِنُ حَرْسُ شُدِّي إِلَّا اللَّهَ طَاقِي بَيَانِ سُورَةَ النِّسَاءِ آيَةُ 101 وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ لَّيُصَدُّ بِحَمْدِهِ به وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَدَعَ اللَّهُ یوی حی حچ تاسو کوي نام کبر مقتن عند الله يرلو دغه خبره ته مود الله ان کو ما لا تفعلون دا چی وای حی او حدیث کړه رسول الله پښته معراج کما کسان لیدل چې کی دورت کینچانه د رسول په ریکو نشه ماله رسول د جبرئیل جبرئیل سلام داستاه امهغه مقرون واعظین نور له دعوت کیش خیره تر خپل عمل نشتا ان اللہ بیشک اللہ یحب اللذین محوساتیرا کسان سر و قاتلی مسی سویلہی چغی جہاد کید اللہ پلا رکھے سوفن سفنا سفنا ک انہم دیاں رسولس طویو دلی صدا یوابد رسولس دا دنیانو نبادو جو مرسوس دا تاندیو لکرش این آم دا سکلک دا اللہ پا دینو پا جہاد والا در مجاہدین دا اللہ در فخدی اللہ اکن مسلمانان صحیح جہاد والا جور کی و از قال موسال قومی یاد کا وحچو بی موسال سناخت القوم کا یا قوم از ما قوم لما تزین لیو لما تتلیف را رسائی وقطال منی دیشک تاسو په هوهې ان رسول الله لکم چې دیشک دې پیغمبر د الله انت اسوتا خطې جنې چې د الله مزیم تهول زر رسولي می پریشان کوي فلما زاهو هلکه دې یک یا صلاحا قمت جنی اضیان دیتا جیرہ کجیل <سؤال> سزاو لسوہ فلما زاغو ارکل چدی کاد <سؤال> شوید تابدارید حقنا سرد علمنا اذا غلاء قلوبهم کاد کرو اللہ ددو جلما واللہ لا اہدیل قوم الفاسقین اللہ دائتن کی قومنا فرمانتا وید قالیات کا وحشویلی عیسی ابن مریم علیہم السلام یا بنی اسرائیلو بنی اسرائیلو انی رسول اللہ لکن دوشک ازتیغمبر داللہ انتا ستا مسود قلما تزدیق کون کے اندہا کتاب دونا یا بیاچ زمان محکیو من التورات ینی طورات شریفنا و مبشرا برسول عزیر درکو مسرت پیوتیغمبر زانی یا تی چرا زبا من بعدی زمان رستو اسمه هو احمد جنندغه د احمد صلی الله علیه و, و حدیث کرای رسول الله ولو زه دختل لار دعای ابراهیم علیہ السلام یادوله سر ربنا علف سین رسولن زه دختل نک دعای او دختل غور حضرت عیسی علیہ السلام زور او دختل نور خوب کللم ماجا هم هل کله سراغې مصللا اسلام دي تعظم غتي ف سرګ د موجوو قالي نودي د کافرو د بني سرلووزاتهرم مين دا خو جادي دخکاره سرګم د ومن عظله ممون منشتهراله کهذاوهو دان اسلام والله وله د قو مال وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ ضَلَّ عَن مِّنْ دَاعٍ آثَارَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا كَذُوبَ كڑی دی طال الله زانو درو درو طال الله زُکڑی وَهُوَ يُدْعَى لِلإِسْلَامِ وَرَبُّهُ مِنَ الشِّعْلَامِ تَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ هِدَايَت الله دې طاره چنټاوي کیره دا الله دې دا الله دېر مټاول غاړي د افواین په خپل خلوص را د خپل خلوص په خبره د رب دین باټلې نه مټاول غاړي والله متملی رنی الله پر کوم کې د خپل را مالرا ولکرهل اگر که دا خبره په کافور باندې هو الذي ذا الله عز وجل فرسل رسوله شرع لي بلغ بنتي غمر بالهدات والقران ترى ودين الحق قديم الاشتيا لو يزرى دي دیر بارت الله غالب كي دا دين على الدين كله اگر كالمشرك عند حدا رب دغون دب یا ایوہ اللہی نامنی ایمان والاو حل ادلکم آیا خبردارو ندر کمتا ستا لا تجارتن پو تجارت تنجی کم من عذاب نلیم چنجاد بدر کی تاصل لگا جاو در ناکنا یادا تجارت در لنخین چنج جہنم در اور نمت اخلاس چھے اغاس شعر تومنین از اللہ ایمان در رئیتا اللہ ورسولی ہی اوپت غمبر با اللہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جاد د کوم د الله لاه کې دوالو کوم پخپلو معلوونهان ف کوم پخپلو مسوونه ظم خیرون ل کوم دا کار ډیر ه د تاسو دپاره ان كنتم تعلمون او دنهو کتابو جناتن جنتلوتا داو جنتلا تجریمن تهل <سؤال> النهار <سؤال> من به لاغد محلات او دو باغات لاه نه هرنا و مساکن طیوا تن کورنا به دنګلی به پاشتا کې سفا <سؤال> سفا فی جنات عدن جنتل العمشګری کې ذالکم فوز العظیم او دا د کامیابلو یا الله موږ له او حرات یحبونها اول شی ستا سودا سرن نو ساتي اوستی مسر من الله مدد راتون دی الله ترس نا او فتح قریب او فتح د المؤمن دوباره مسر من وفتح قريب ايمان ايمان الله و فتح قریب دته شک ایمان بالله ایمان د رسول جهاد فی سبیل وکل <سؤال> ایماناً دے جهاداً دے اللہ <سؤال> وی نصر من اللہ <سؤال> امداد دے دا اللہ دے طرفنا وفتح قریب او فتح دنیدے ووشر المومنین او زور ورکیز ما محبوب میں منعنطا یا ایوہا اللہینے یا آکسانو آمنی چمی منعنی اللا د دین مدد او کا سود دین کار کوي مجاهد دین مدد کا بلی طریقې سره سود دین کار کوي مدد او کا كما قال ایسبن مریمہ لقد سنوت لی عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام للحوارینا مخلصو دوستانو ته من عن سواری الاله دین دیاں زم ما پداوت پیش کولو کې الله زبد الدين اور اللہ توحید طرف سے حلق راवळم شتہ ما مدد او نصرتو کی قال الحواریو نا وی مخلص دوستانو نحن انصار الله مندا دیان دين الله ای فعملت ایمان روړو طائفۃ نی ودل من بنی تو اسرائیل ابن شان ناو کفرت طائفہ او انکار کرے بلدنی قت من ل عملو نو مضب کري قسان چنانو على ع هم پخله دشمن عامواني فاس بهاهرين نه ګزی دلي و غزغا بسم غا ګرضدري دسم الله الررحمنين ي ص هو الله مخي في غ د ص نو یعنی پہ زمانہ ماضی پہ زمانہ حال استقبال پہلے زمانوں کے اللہ تد آسمان و کے مخلوق تصویحات ہوئی یہ سب حلاللہ ہے پاکی بیانہ خاضر اللہ وطارہ ماہا وسیزن فی السماوات چپ آسمانن کی وما فی الارض وچپ ازنکو کی الملک القدوس دا اللہ رب العزت مالک و القدوس پاک و العزیز الحکیم غالب ذو حکمت وعلم هو الذي لا رعات باث فل امي رسولا چرا لي گله د پاوانو کې په اندر عرب اميينه اينه سمیکل اوس ورته دل اميين يې ام القرعه چون کې د مکيه او عزنينه ام القرعه دغې سيدن کو ته اميينوي والذي بالله عز وجل تصلي علينا ترى ليغه له طاعم كي رسولن پیغمبر من هند یعامد جنس نو بشر و بنی آدم یتلی علیه ما غلط کار عوام له سوته الهقدر در در یتلو علیہم بس او کیا گئی علمانی آدھائی کرا امینی آدھائی یتلو ملی دوا پی غمبر علیہم تدیو آمد آمی تدیو امینی نبانی آواتو ہی آیاتن واللہ واللہ کی تابر تلو لیم ویزکیو پاکوی بجوی پاکوی بجوی لستلو اندهو للم خوزم ویفتائی ختم دا لستلو خوزدہ خبروا آغا لستلو سمعنا ولا قطع يعم كيو خلک عقیدہ پاکش ده هم مسلم دی حدوده کبال مسلم یو یتلوه مااتی لینی په دی باندې آیاته دی الله او یزکیهم پاکیدی ده په یقعت کفر بهریت دی جنې پاکی و یعلمهم الکتاب والحکما عادت هم در تعلیم ورکویږي تد کتاب والحکمت او د احادیثو و ان کان من قبل دې دو, دو پیغمبر درال دلو نمخ کے لفید لال النبوین خامخا اپدن رائح کارکین و آخرین منهم او میرد دو, دو دینا لما یلحق بهم چو ترو سلا تیو سوی ملی دویدا ہوئی پر قیامت مومنان و امیوین را روان دی او چالا چې دو دا قرآن داوت رسی مدادا سوالا کتی غمبر شو ارل کو حتي نو الله غا ل د حمت عليهغالو کا فض الله دا الله مهرظانتي من شاء وررک اچالو چ غ غشي والله غ فض ملاين الله خاون د مهرظ لور فله کتاب روي بلو او دا فضل برې خاصو حاسحلک رکم او کچه د کتاب ان ملا سر د پعملوکن مثال دسم دمونلهځین الله مثال دا کسانو هم توته چېهبانې زموواري خدشي و د توات شف چې دا بس د کوي یا ملګې کوي دا به او بیاغی دا کتاب پورت ک نو عملو تم موکړې خلکوې يحمل وصفرا چې پورته کوي غد غد کتاب عنا درام درام کتاب عنا اثر به صفر جمع او علاوه سایه وهو الكتاب الكبير لي کتاب تو صفر, صفر صفر يحمل وصفرا الله اذا سي عمل عالم مثال چې له مکر نو تاو مطابق عمل کوي دا پشان دخر و احمل اسما اسفارا چپور تکری درام درام کتاب امام اللہ دل ہوتا ست علم نافرا نصیب کی علا علم من بی اللہ ساتھی چغل علم نافع نی دیسا مثل القوم اللذینا بدع ناکار بمثال و قوم آکسانو کذبو بی آیات کی غیر درو نسبت کړو یات نیلا تا والله لا یهد القوم الظالمین الله هدایت نکي قوم ظالمانو تا اولو یا ایهنا هيا ایهم الذین هادو اهاکسانو چتا سو یوهودیانی این ان زعن تم کو چرستا سو داخیالے گماني انکم اولیاء اوه ها کسانو چې تاسو يهودي ياني ان زعمتم کو چرستا سو دا خیال او انکم اولیاء الله کیه کمن تاسو دوستانی د الله لپاره مندون الناس علاوه د صحابه کرامو د مومنان نام ورایي چې مباهله وکنه فتمناو الموت متمناو کوي د مرک په باتم پر ازلاني إن كنتم صادقين كي يتاس الاشتني ولا يتمنونه أبدا شرم تمنعه ديتمنا نكيد دي مرغ أبدا ميشا ميشا بما قدمت أيديهم فسبق ده هغاما لكي وان دي جديد سنبني والله عليم من الزوالمين اللعبو هدئت ظالمان بأمين قل ورطايا إن الموت الذي ديشك مرغ فَشِرٌّ مِنْهُ شَتَاسُ تُخْتَكِرُوا إِلَيهَا فَإِنَّهُمْ مُلَاقِيكُمْ مُحَامَحَدَ امر کو تاسو ملقاته کوي سُمَّ تُرَدُّونَ جَابُوا واپس کړې شته تاسو إِلَى الْعِلْمِ الْغَوِي أَغَذَابُ تَچي پهه دې ټپټه سيونو وَشَّاحَدَتْ أُكَهَ جُرْمَانِي فَيَنذِرُكُمْ نُحَذَرَدَږی تاسو به ما پاس وانی چه پاس وان منک علوم یا ایوها الوزین آمنی ایمان والاو اذا میو دیلی سولاتی کلچ اواز وکرشی دتار دمانزو می یوم الجمعاتی پرزد جنی مبارک وانی ازا نشد جنی پرزمسو کئی فساو الا ذکر اللہ راکوششو کئی مندی و حیداللہ دا ذکر طرفتا راشی چو په دغه تقریر را وره فصعم کوشیشو کئلاجت رل الله دا الله دې یادونه تارا وذرل او پروي له دې نو تجارتو جزانو شیا دکان بندوا راځه زالیکوم خيرلکم دا دا دور غره د تاسو ته ان كنتم تال ان کی چر تاسو ته وی کذا عقدت الصلاه چې پرکروشو مزه دې فانت شریف النار دی مخاریع شیاطین کوي وجته من فضل الله او لا تایید فضل الله نا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې راځه فضل الله له عیادت المرء د مېست اور دانتے باغور ناولی وقتون فجر اللہ دے من طلب کی روزا من طلب کی روزا رب تعالی من فجر اللہ اول توید فذن دان نہ معوذ کرم ما کثیرن یاد و اللہ نر دو نر لکل تفلوہو نی و تارچ کامیاب شے و زارت تجارت کل شون دی تجارت او لہو یبل صابش ان فدیلہ لا سی طرف تا وتركو كفاهل او پيتا لرو الله کولوا ما ان الله ها سود الله سره دي خير من الله مدا ورضي دا بسياتنا او مې تجارت او تجارتنا والله خير الرازقين الله دې ورزک ورکوي كونې او دا سم کوجهې طلب د پاره عبادت او جنګ لري مې کوروار کوا خبر وسه دا په کومه خطا کا بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون الله وليك لشراحثه المنافقان قالوا وايد انت لرسول الله وايد الغواحيكم نجيك انهتهامها تهذر الله اي اقرار کو گواحي کو چې ته الله رسولي والله يعلم لاك هو جی او تو بن تو اللہ ته امر والله یشهد الله جواحی کوي الله خبردار دی ورکوي ان المنافقین نکعذون چیا کمن منافقان الله ی خامخ د یمروزین پهلو هوای چې نکل رسول الله حضور استا ته نیو د حساب نه راځي اتخذوا ايمانهم مو دی لکه څنګه چې عن سبیل الله بدای بنشو بی با اللہ دلارنا انہم سا اما کانو یا عملون یکی من دید بدون ناکاروی حاچی دیکن امل کریم ذالک ادا بیننم پدی سبب چیدی آمن ایمان رو ایمان رو رو یوزل داخلا پدی خلی کلمہ ویلیو یعنی آمن پدی جب کلمہ ویلیو اظہار ایمان کرو سمک فرو او بیا دی سر خپل پل کفر فَتَبَيَّنَ عَلَٰهُ مِنْ الْمَهْرِ وَالْشَّوْءِ تَزْوِيجِ الْإِعْلَانِ مَهْرِ وَالْشَّوْءِ تَزْوِيجُ دَائِمًا فَرْمَرْ گپوره فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ دَيُورِينَا تَحْقِيقَ الْإِيمَانِ وَدِينًا لَجِنْهَ تَحْقِيقَ نَافِقَ اللهُ دِينِ تَحْقِيقَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ كَلَچُونِي تَجِي تُعْجِبُكَ صَامِرُونَ بِتَعَجُّبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ السُّورِ طالب جسم پتعجب کیوا چاہی امچہ ظاہرہ پلوا شکل و شریعت برابر کرے و ایہ قولو کچر دوائی تسمع لقولو و ایہ قولو کچر دوائی تسمع لقولو تسمع لقولو نوکیدت لقولو نپارد ویناد تسمع لقولو وکیدت لقولو نپارد ویناد دی کان مہم تبوید نشیدی خوشو بمسندہ لرگی بمسندہ دیوارت تک یا کرشیم لرگی بمیارت اعلیٰ ادری جی چاہ سے کار کی نہیں کنا بے کار لرگی خلق دیوار سر ادرائی اور کار والا سی اغطر سکے لگے دیواری دیواری دیوار دیوارت نہیں کنا اللہ و منافقان بے کار لرگی کار میری کام مہم خوشو بمسندہ اوہ ادن داغ لرگی بمسندہ دیوارت اواز او مراد پر لرگی جیاغی ماں منز خول لشے منز خول لشے زاہری طال اخکار جو بیدہ درخل لرگے لیکن منز کی چنجوں خول لے زبادد لرگے بن نیس خانی اگر کہ ظاهر طال اخکار جو بیدہ خل لرگے یا سمیم گمان کئی رئی كل سویہ تنہی لہن بہری ایچر علیہن تختل زانی و انیم ہر اچھے قدر یہ نقصان بکی ہے وسو کفوک صحابه را که یو ډګو یې مالا خبر نه خبر شي یا حسبو کلسات علیهم غمان کوي د هریو چورو په خپل ځانونو هم العدو الله وان د دا کامل دشمنان نه ځهرهم نه ځمانه د دې ورو دا عطا لهم الله کلامت دی کی دی الله ان یفدون کم طلب یالو مشو وَإِذَا عَقِيلَ لَهُمْ كَلَسُوِّلُ شِدْوِيْتَا تعالوا راشا يستغفر لكم رسول اللہ شبخنا در تغواری تغمبر ذا اللہ تغزید ابن المصطلق رئیدہ سے حبر کرو مسلمانان او تغمبر تے دیزت تولی عزام تے دیزت منویل اب آئے مسلمان او تمن کسی خلاف راغلے ان عبداللہ ابن عبداللہ ابن صلو اللہ دور غیل من مدینہ کے غیور کو اس من لتکلیف رسائی ودا خدا سره چې یې 3 من کلبکای اكولکاستو د سورب کو مطابق کوي تاسو په حیثیته مومنان نه ټولو یو صحابي هغه خبره ورودی پیغمبر ته د زرب الغربال عل القسم نه و خړت په دې راته نیي یی پیغمبر نیولو السلام او صحابي ملامته کوي ورته آسی د یاره کې جدا شي کړي اغه غټ پریشان شول دې قصې نه خبردل د الله او نبی دغه ډېر پرېښونه نو اوس نو کې دا یو سره ما تصدیق د الله رسول علی دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفر کی روان دی او دغه اوس یې سړی دی دی په چې اوس وو هغه راځي اوس راځي نو چې بری یاد الهی خپل الله رسول غوړي نبی رسول سلام هغه محبوبه دغه غوګونیه رښتا خبره الله رشتیا کوي او ستات تصدیق الله کو و اذا اخیر لهم تلو شديدا تعال او راشي يستغفر الله چدا حنا در تویاری پیغمبر د الله لو روسم او حو وای دیسر نخطل لو روسم لو روسم اوخه د هنداد او جن سرنا وره ته اوو مینه ته دا منافقان یسد د شهو بندی او مستكبر نه دت کندر کوي چالو زوره الله تخبر اوکا بلکو ور نشه تو د باوسبر تبارک قران نازل ما شه ندوالوگر آول مرالوچی مالونو لگئو نمال لگل خوم شوروکل زکاة نمورکل دیانوچی جہاد لروزون جہادو هم شوروکل ویس میں تردی پیگئینا خوچ لارشنو سجدہ دیتی غندر لوکن علب امین شئی کنا علب امین شئی جی سلدوالوکم ورعیتهم یسدونا گوربت چې بندی جو دیو هم استقبیرونا دیو تکبر کئی سواهم علیہم اللہ وی برابر خبر لکدیوانی استغفرت لہو کبخنے کے تجیتا بخن ور تغواڑے ام لم تستغفر لهم یا بخن ور تنغواڑے لن یغفر اللہ لهم شرم اللہ دا سمنافقان و کافر نبخی ام اللہ دیشک اللہ علیہ دل قوم الفاسقین ہدایت نکی قوم نافرمانتا ہم اللہ نبا کسان یقولنے چوائی لا تنفقو مال ملګویلا لمن تاسو هغه شاهدان وي وایي دا رسول الله جيي او تي هم الله سرا عبد الله بن سليل خپل د دې نه وي وګوره په صحابه مال ملګوی دوی مجلک مهاجر به مال ملګوی اختلاف وي د دې شیزی دا که تاسو ته مال لګوي راځي ماشي همو اللي مال الله داهه کسان یقولون لا تنفقون ملګویلا لمن عند رسول الله فحارثا عن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان فزو ترديت خوارشين طول لرش ان فزوا تفرخت تصمش لرش ولله خزاي السماوات والارض خاذ الله تعالى خزاني الاسمانه بدونكم ولكن المنافقين لا يفقهون لكن منافقا فيه ما يريد بس ما فشدن كما غوصي سمر بلنبی مرش اللہ او ای خزانی زماثر ری یقولی موائی ویلی الرجان علی المدینه کچروا اپشو منی مدینی تاوی کدیج جنم واپس لڑکنا لیخرجن ملعظو مخام خائدو شبی غیزت من منها عبدی مدینه الاظل لاغزل للرا زان تیزت منیو که همرا صحابو تیزلیلو وللہ لعزت و خاص د الله دپاره د پېمر دا, دا, دا الله دپاره ولې موون نو دپاره د نه مننانو ولاکن المنافقین شلي لاین لیکن منافقان خان کله چې بچی د پتهلهې دا د بن دو مسلین چې پلار خوې داسې ولی یو طر لقاي د زړه د زارې د او بل طرفله داسې بچی الله ورکي د پېمر دګې په سل خبرې کولی پیغمبر اسلام کے مشورہ میں عبداللہ بن نے یہ ماں تم قتل جو دیو چې طلاق مې داسې ویلې الله محبوب کو چې قتل غواړي چې اوس یې درل سر راړ او بل چاله وایي چې وایي نه ما لیکه پیغمبر اسلام یې نو بل چاله حکم کوم کو مونکه لکو او چې قتل ویله جو دیاسې خبره کړې نو کله چې په مدینی تراته د الله تعالی طلاق کړی چې یو موږ داغه د بخ موهاري نیوت اوخه کې نو پګوډه ی تاسو ته ویل چې پیغمبرونو مومنان جلنده عزت زماد غربت ذات قسمی چې ترسو دی ویل چې زله مومنان پیغمبر زکه مدینه را لبن نه لشي یو خلکو له موږ ته نو وته نو کول علی پرمو خو خپل اړ یو خدای نن چې مالاس خبره کړي یو د زو سم د نړۍ د ورپنکی دا ولله عزته او رسوله خاص د الله تعالی عزت د او په پیغمبر وَلَيَمُنُّونَ عَلَيْكَ كَمَا يَمُنُّونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يُفْهَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَإِنَّمَا جدی دما له دا لا دوزنه جن غافل شوبره ذکر الله عام نه ذکر الله او قران ذکر الله دین او دعوت او تبلیغ او جہاد ذکر الله نه چا چاله چمال <سؤال> او اولاد د الله د جن منکو ولن يفل ذلك چا صدق کارو کو فاولایکم من خاسرون مدالک سامون دی دنیا اخرت کی تانیاں وانفقو مما رزقناکم وله د د نام چ ک م تاسو تعین قبل حاتیا مخېو چرا د شي د کو نو پهو د تاسوتن م دمر به علامات برشي جنت به شروعوش فقول بهې رب زماه واللهله آخرتن ولی د وروسته کول ملاګ الله نالهبدبللو محمت را کړي فاس ه دخنا د علماء لیکن کوئی کافر انداز سیولو مومن کہ زکاة نور کر زن کا دن کہ اللہ لکھو ورسط قرم ماہو زکاة نور کرے چاہبانی ہوئی کہ حج فرضی عودن نہیں کرے زن کا دن کہ اللہ لکھو محلت بذرا کرے اوپا ماہو حج فرض ایمان میں کرے لولا آخر میلاجلن قریب دو زنور پنیکو کے تلوار پکار رہا لولا آخر تنیل آجل قریب علی درسط قولم محل آجل قریب ترمیٹی نیدی پورف نما بخیرات کرو واکم من الصالحین اور شو دوزد میکاننا ولو اخرا اللہ نص کر برست میکی اللہ نفس اجاجلوا کل چراش میته دا ہو کہ کافر د حکومت مسلمان میچ مرغوسی ورس کینانا والله خبیر من ما تعملون اللہ خبردار د تا چتا سکنه کوي بسم الله الرحمن الرحیم يصده لله ما في السماوات و ما في الأرض باقي بیانه خاص دا اللہ تعالی سجلت اسمانیون کے و ما في الأرض و غاچلت اجنکون کے له الملک دو اللہ تعالی بار شاہدہ ولہ الحمد دو اللہ لتعرفنا و صفتنا و هو على كل شئن قدیر اللہ تعالی و شبان قدرت و طاقت و عالمین هو اللہ سوتوبا کفر وی تاسو څنګه منکم کافرون مباغي پتاسو کې کافرین و منکم مومن و باغي تاسو مننانی والله ما تعملون غسير الله تعالى سيطاسو ملک الينكين اور الله درته شکر په دې دعوي ته کاری کوم ته مرته سيدا پاتيو تر مرگ مدا بدون ما شکر ویدانو کوم مسلمانانو ته دعوي خلق السماوات والارض واذا قضى الله امرا من الحق نطارح الحق سر بني وصوركم شكل من بركتا ستا فاحسن فا صوركم بدر حيث شكل من بركتا ستا هو اله المسير هذه الله تديو واپس یعلم را اللہ <سؤال> پوئی ما پاسوانی فی السماوات جتاس محنون کی والارد او تزنکو کی و یعلم را اللہ پوئی ما پاسوانی تسرون چتوئی تاسو و ما تولینو نوا چتاسو سرگن نوئی واللہ علی من بذات صدور اللہ پوہدے پرازن و دسنین علم یاتکم آیان دراغل تاسو تا ندعو اللہ من خبر دعا کسانو کفروچ کافران من قبلون جو مظفانو کافر حالت اللہ تعالی سنے و رضنے فزاقوا و ظال امرهم مسكل و هم جاء وقتل کار و له عذاب العلیم او ذا غیب طارق العذاب دنیا پر قیامت دنیا کین سزا آخیرت کی سزا سکلوہ اخرت کو اللہ سزا ور گئی است ذلک اب انهم تجسوا دان شیطان شانداں کہن طاتیہم رسولوں او چراغلو دیتا تغنبر آنگلی دل بیناتے پسر غنب نیلی فقالنو دی کافرو او بشر یحبوننا آیا او بني آدم منتلار سمئی دی نبیتو بشریت تمہن کئی منافات گنلی چھرم دیسو دی بشر کی دیش نبی خوشت تفرشتوی دی بشر یحبوننا آیا او بني آدم منتلار سمئی فکفرن دی انکار کرو و اور یذنو با انگیائے تہ بی دارینا واستغفر الله واستغفر الله اللہ دے دیما بے پرواشوں اللہ غنی حمید اللہ بے پرواہ حمید ہستائے شووین زعم اللذین بمام کرو ہا کسانو چکافر اللہ یبعثو داچ چرغم دے قبر نراوی مستشین قوال وار تاوا غلاو النور اب دی قسم لي درب زماله تبع سنہ تخا مخرا پورت د قبر منا ثم لتنبئنا او جا ها دغه خبردارو بکر شیتاس او تاو ما منتم داس جتا سوک ما مالکو وذالک علی الله یسیر او دار جن بکول او درحمن خبردارو ور کول الله سامنی وچکله قیامت را وی وړاندې وایو خبردارو درته وي فامنوا بالله ورسوله من مانوړه په الله او په غندره الله او نور الہی او پررا کتاب هغه د نېم جنات څنګه لګولې و الله او جنا ته عملونه خوير الله تاسو په عمل کوي خبردار یوم یجمعکم فکم رچرا جمعکی پاسون یوم الجمعی بطارباء رضید جمعکی دو ذالک یوم التغابن ذالک یوم التغابن معنی اکنی جواہر القرآن ذالک یوم التغابن داد افسود رضدان پا دیتی بہر سر احسوسو که کافر بھی ایچ ایمان میلی بیدر ہو یو مومن دا افسوسو کی چناولی رد ارزان نو کرو لے ذالک یومتغابن دا جرہی داسوس ایو مانا جاہر دام کرے ہا ذالک یومتغابن دا بدہار جیت رضوحی چھ سوک بگئی دیا سوک بگئی دیا سوک بگئی دیا اس چلی کنے افلانے بگئی دیا افلانے بگئی اللہ ویدہار جیت رہ گرست را روانا اللہ ورحمتی کو امد بانے اللہ ویحپن قہر اللہ بیر عمد توجود دن طرف تکی ذالک یوم التغابن سمید دنیا و پار جونے کی دن دن دن کو سمید خلق تزان کی ہوئی گی دنیا و پار سوک گیا گریگی سوک چھوئے وہ دن دن دن دن در کم پیدا کی چاہتا دن مانے والے والے کی ذالک یوم التغابن جواہر کیا ماند آوا دو رزد دہار جیتو دگتنو دولن خود اغرزدہ اچھا تقابل معنا له خساری غریدار از بتاواندا دا ورځ بتاياندا ومن من بالله را تشهینان راو تعالی وا نیه عمل صالح نماکوک یکفر عنه سیئاتین لوذت یلاغنا تغناغ نداه و یدخل وردن ملک ی جناتن باصو جنو کنا تجری چروان من ته تعالی نه هارو لان دغه نه نه سرنا خالین فی ع میشوی کوی کی ابدا میشا ذالک الفوز العظیم الله یو داغه قام ییلو یا الله موږ ته کې وګرځه والذین عاکثان کفروا کافروا وکلوا بیااتنا اود درو نصبۃ کلو بیااتنا ولا يجدون كفانا ثغرا عن نارهم و لي خالدين فيها اشهبوا ذلك و هو الصميم او ضد دعور زادور كل ما شاء من مصيبات مرص به حصه مصيبات الله عليه لله मगर ده الله ته حکمانی ومن يوم لله الله وهدايته کیږي زلتا والله هو كل شيء عليم الله تعالی شیانه په وایي واثي الله واثي الرسول تاګداري کوي دا الله او پیغمبر د الله څنګه یې څنګه شروع وایي فنما على رسول من بلاء المدين دغه څنګه تبلیغ وکړا دغه ولا سنا حق خبره کوي پاکستان او الله مان لهلا الله هو ربك لا اله الا هو مشتد الحق دار بدند لا يقوى ذات بل حاجت رب مشكل كشاف هو ده الله لنا قال الله تعالى ان صلوا وتوكلوا المؤمنون زال نصف المؤمنان يا ايها الذين امنوا ايمانكم لا ان منزع عنكم يكن من باقي الدنيا مستاسنا وعلابكم أو بعض بعلا أستاسنا عدياً لكم بشمناً مستاسا فاهزروهم نبدأينا بغط الجن بارك وروجيه وإن تعفو وتسفه وتغفئ وتغفروا فإن الله غفور ورهيم وبعد خلق التعراب يجيه په حجرات فيه توبيل الله نه مانع جورشي مدینه ته هجرت نه کړه وکلا چې راځنه را لږ درته هوسه الله او هغه ستوره اس مافيو کوي درګوزر وکي مافی انتافو کچو مافي کا او سزا مور نو کا وتسحو درګوزر نو ملامت منکل وتغفرو او دخنه مور تو کا تر دم کرا واچولا فنم الله يشكان لا ربو او خوورم د خون س د زانانه مع والو کومله واللا دتون سنا دو شستاسو معلونا او لا س نهتون دا اگ مع شو انتان دا معشت انتان والله عند هو اجرما اور الله سر ذ د مشان فاتقوا اللهم دعنال نوزر جئی مستطاعتم سمرچم و سوطاقتم بیماری و رجی میں آشتا نا خدا جر ادر جئتا نا دارن دیماری آئی بسن شکورن تیمموها فولا علم شکورن پناستوکا فاتقوا اللهم استطاعتم دعنال نوزر جئی سمرچم و سوطاقتم راې او تعدار کوفرو ما د لګي خیررن د انف س کو داره غوروي ستااس د مف ماره وما قشوه نفسي او سو چې بچکې شو د بخون دختتر ځنا ځان شوواکو او د مسلمان دې ترژي ورکه اوله او کومن مفخ د کسان جيدي کامل کامیاب۔ ان تقرضوا الله قرضن حسنا فكجر قرض المرك والله تقر الخائفا يدعف لكم وبچنوی کی پاسو پاره ويغفر لكم ذنوب الملکی والله شکور حلیم الله به بدل ورکونکو صبرناک عالم الغیب په خبردار د ټپټ بانی وشاهد په طه غیر بانی الله الحکیم غالب له حکمته تعالی و بسم الله الرحمن الرحیم په صورت کې الله رب العزت د معاشره لپاره بعض آداب ذکر کوي او دا ویښه توقی چې نشاد جاهلیت د دور لوی سر ظلم کې دوه د زنانو حقوق ذکر کوي یا ایها النبی و اے نبی علیہ ای نبی الله صلواۃ و سلام تلقت من نساء كالس تاسو طلاق ورك ويبيانتا فتلقوهنن طلاق وركي لعدتهن لعدتهن غم خامخ دا عدددددوي كده عددتا بنكو المخامخي لقبل عدتهن دا غم خامخ دا عددددوي واحصل عداش ميرا يعدد لرا هذا هذا التفسير من المخي سورة بقرة تيرشه <تصفيق> وَتَّقُ اللَّهَ دَا اللَّهَ نَغْيَرِي جَوِي رَبَّكُمْ چِرَبْ سَاسُدَوْا لَا تُخْرِجُوهُنَّا مَشَرَيْدِي لِي بِقْرَامِ <دِكَام> دا طلاق دا سکنا یونی کمره ورکول او خرچه ورکول لا تخاون لازم دی یونی دا طلاق اغراض چا عددت دا تزنانت تیره دا عددت دا رضی دا سکنا زه دا سیدو زه او هرچته حوالہ وکړل لا تخرجوهن من دی تینا مشلهم ذکرونه ولا خرجنا دغه اختلاف موزي ای دغه اختلاف موزي نه دتارهغه حوالہ ته کور کې ویل کیږي زو کی او الله د وی مصالحن کی الا ان یاتين مغر باچراتلو کی دی په لوکار دغه نو لماء درې قول نبی کی ذکر یادع چې په خپل کور نو وتا خپل کور نو وتا ودولا وڅنو په کار مدار په فاحشه مبینه شو یاد فاحشه مبینه نو مراد جنالا نو حد قائمو په کارو د کور نو استشی یاد فاحشه مبینه غدان درازیدا طلاق ورکړ خدومره لوي زګلره زنانه شرع وح شرع فسار الا اياتین فاحشه مبینه مگر داشراتنو کی تکار دگو ہے افتار سرا و تلک حدود اللہ داد اللہ حکم نہیں و من يتعد حدود اللہ او چاچ تجاوز کو لان اللہ دو حکم نناور واردو ور فقط ظلم نفسهون ظلم کو پزان لیدانو جب بلم ظلم کو ظلم پزان کو لا تدریتا لپتنشتا لعن اللہ اکیدو شجی اللہ رب لعزت یحدث بعد ذلك مراته باکی تزوجه نو بلکار یو طلاق رجوی اور کله د احکام په کور الله تعالی چې اسهول موږ او رجوکی یو پس بعد از لکه امرانه مراد رجعته د احکام لکه راش یو خو ترجوکی فبعد بلغنا لهننا کله شمی دیشی میته د دی عده ته ریدو تنزدیشي. دغه دغه ته ضمانه د قرض له پیدا بلغه یعنی من دی ش دی ته د عده تا پیدا بلغه له الناکل چې دی ش لا تیر نه خورل دی شو فامسکوهنا بمعروفن ياهو ساعته دې مرتبه نه کاکه د شريعت متابق او فارقهه الن بمعروفن يا تري دې له گواهان مکرر کوي کړه یو لکه نو مکرر کا او کجو دا که طلاق دې ورکړې نو مکرر کا واشیدو زوی عدل منکم غواهان مکرر کوي د انصاف والو تاسو نا رافیو شهادت الله او قائم کوي دایهد الله الکرام ذلک ذلک من عذيبه حکم یو ع مسیحتوررکونه شيتهلاو من ها چاتهکان من د الله چې د اچمانکانله او پرګستوملخر پرست ن و تقلله سوک چې پختلو تمامې معاملاتو ک داله نووردو ی الله مخيا او در الله د اللار د وط د مشکلات نام او په دنیا د شكون نو له اخلاص کی و منقمرات الموت د مرګ د سختو نو له کی ومن شدائر و من شداي د يوم القيامه د قیامت د سختو نو له کی نو په د دنیا د خبر با اخرت د تکلیفونو نو اخلاصي او صحیح تقوا صحیح تقوا الاهي صحیح تقوا ته منکرا ولي الله صحیح خلعه رم مننسب کی ويرزقهم من هاسل اعتذر او رغبت بولا الله ورچی دا وترف نا چرت دا خیال او ګمان نی و ميه توکل الله او چاچ بر وساو ته ند کو ته الله حسبو مد الله ور تکاف یع شافيو ان الله غالب امره الله رسول ته دې خپل لرا د دې کار غره کې چه اراده کړی ان الله غالب الله رسول کې د خلق کار الله کمزې رسول چې وشه راځي لیکن الله رسول ته ان د انتها پر رسول ان کې خپل کار لرا قد جعل الله اوشک هرغول د الله لكل شون قدرا د هر یو شی د تقدیر هر شی د تقدیر لیکنه والله اعزنا نه اسم من المحيي چهي ناو مه به شي دي بهر عمر د وزناده هجرات له نا دي مارای رات له نا دمره بده شهدا چداو اس محواری رايغرد طرف قاو بازه پشپن سال لیکلي چاچلي کلي چاڅا او چا دحال مطابق یودا سو خراشی چ محواری دم نشي والله اعوذ نا نا يا اسم من المحيدي چهي ناو مه به شي دي عمر د وزناده دي مارای رات من نسائكم استاس دو زنانونا ان ارتبتم کچر استاس شکراغ فا عدتو هننا نو عدت دو دیووی ثلاثتو اشور در امیاشتی والا ایواغ زنانا لم يحظنا چی دو رکوالی دو وجن الاحیز مذراغلے نداغوی عدتم در امیاشتی وی وولا تلاح مالی حاوندان دو هم لنون چی فخیط اجلهن نا انتہا ده عدت ده وداله ان يذان حملهن نا دا چکیرو حمل فلرام دا غي اجلهن نا انتہا ده عدت سوا دا چ وذع ده حمل کی بچو پیدا شي و مې يتق الله سوجرا الله نوب يریدو يذ من امره یسرام وګر وی الله ده لرا د ذکر ده نا سانتی تور کارن ګولا سان حقیقت داره چې څوک دا الله نه پارڅ کې ریدي نو الله یې ډېر مهل کارو نه واستي و مې يتق الله اذا له منه امر اليسرا ارا څوک چې ریدي دا الله نه نه دګر ویلا دلا یادکار د سنا سان بیا هر مامله کې د الله مه را هر مامله کې ذلک امر الله هه دامه دا الله کو نورې د الله تي څلونکي انزل را لینغولین کی تاسو له تاسو په عملو کوي او یتکه الله څوک چې الله <سؤال> نه یرید او پدې او امره باندې پدې حکامات یې عمل وکړو یو کفرا نو سیئاتې او بریځې الله د اغنه ګناحو نه دا او یو عظم له اجرا او لو بک الله ناراج ورو جنډو اسکنوهنا او سوید تکم کم کی چے سے گئی تاسو منو يې وکړه دوا سود تا قد تاسو نام ولا کو دو روح نظر مرسل دی تا لته یقوله النادر طر چنګرا ولي کدي ولم کنت تريدا جنانا دولت لاق ور کډ اشو هولاته حملن خندان العمل فانفقوا لهن خرچكم طيب اتا يو انهن اردی چوی دی د احتمالات مراق په حمل لرا نک حمل ای خو ختم شو خو فر مرد عملکم کچره شو دی ورکول تاسو لپاره دی شو دی ورکول تاسو لپاره دی بچی تا فاتوهم یورهن لو ورکوی د شو دی ورکول مزدوری ورکه رات مرو یوهنه کوم دي او مشورې کوي په خپل مننه کې په نې کې طریقې سره خو حال مه مشوره کوي دا تختونه مشوره نه کوي کور کې په مشورې شرمی یو دا کور کې پاجرې یاته مشوره کوي کور را کمکن کله او کور کې دا یو ډول چې کور کې څو سره کوي د دې له د غیرت برداشت کوي نام اسلام او حیا صرف دا کور کې مشوره کوي او لا چې راته مې کوم دي الله یرحمه کی زموږ په حال تاسو په اکثر راه شي شریعت خلاف ده واتن وا ته مې روګونه کوم دي مارو مشورہ کوي په خپل منځ کې په نوې طریقې سره اا محل کو لو کوم نهزه خیال نه وکم وکنا مشورہ کوي په خپل منځ کې په نوې طریقې وینتا اثرته کچلو تاسو تنګي کوله په وانګانی کذا خاون تنگی خاون حاون حو لغه تنگی و ان تاسرتم کذل تاسو تنگی کو لا توبل غامین ا جاهر کی شیخ مرہم رحمہ اللہ و ان تاسرتم کذتم کو لوبل سرا یبل سرا مزد فستور به له و خرا زرو چ شوبو ور کی دی کتاب بلغنا نہ بس هغه نهشن طلاق ور کرے ختم شو بس پر کیلا لو غیر نس من ساعته بیدتار چی خرچای کی خاوند مال داری دختل مال دارینا وما نواسو قدر علی رزقه چی تنکل شعب طاغدان رزق باغ فالنفق من ما تاہو اللہ مدید خرچا کئی باغن چلنا دل ورکلی لا اکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا اللہ تکلیف کی نا نفس مگر طاغان باغیدان چلنا دلکم طاقت ورکلی سورة الله با داو سری مسرا زرد چوب ذر گئی الله تاسو د تکلیف نه آسانته وکاین من قروت النودر بکل انها عطا تنم ردها نا فرمانی او سرکشي کړو د حکم دختو ربنا ورسوله او د حکم دختو همدارانا فاحسبناها حسابا شديدا نو نور مور حساب صح وعزغنا هذا النكرا ازاظ نوركره ورتا ذاغ ناشنا الله فزاقت ود على امرها فزاقت مسقل يدي قومه بكل و على ود على امرها اغى فزا وانجام بطلكار وكاراك بتقى امرها اسرا او اخير انجام بكار دي طال عبد الله له مذاعن شديدا تاركل للذي طرا بعض فتق الله يريد اللهنا يا اولي النباغ الذين امنوا اي ذعقل خوان دان هه کساني شي مان مرو له الله الكتاب ش قلم نشاله فتق الله الله یا اللہ نو یا ری گئی یا اللہ یا رضو کے ساتھ ای قَدْ عَنْغَلَ اللَّهُ لَيْكُمْ لِكْرَا دِشَكَ رَعْلِ جَلُوِ اللَّهَ تَاسِتَ مَسِيحَةِ رَسُولًا آہا ذکر سو رسولًا چپئے عمر دے یا ذکر نمرات قرآن لِرَسُولًا یعنی عَرْفَ لِرَسُولًا رَعْلِ جَلُوِ تِغَنْدَرْ يَتْلِوَ لَيْكُمْ لنی پتاشوانی آیان اللہ <سؤال> مدینات سرگن سرگن نبی چی مستل کئی مغیط مدینات رئی خضر خوابی حی خضر گول مولنکی حق پہ پیہا لنی اخرجا اللہ نبی وطارہ چی رو باتی آکسانا منی چنم منانی وعامل السعالی حاکی ملنی اکریجی نیگ وَيَعْمَلُ صَالِحًا فَلَنُؤْتِيَنَّهُ أَجْرًا حَسَنًا يَدْخُلُهُ أَرْضُ النَّعِيمِ اللَّهُ جَنَّاتِ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَا يَمَسُّونَهَا نَارٌ وَلَا يَنغَّبُونَهَا وَأَبَدًا أَشْمِسَ وَيَضِيءُ كُلَّ شَمْسٍ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمُ الرِّزْقَ دُشَكَ خَوْفَ تَكَلُّبِ النَّادِ ذُو التَّارِ رِزْقُهُ اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَجَعَلَ فِيهِمْ مَنَازِلَ وَأَجَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُم مَارِفًا فِي سَلَامَةٍ مِّنْ دُونِ شَكٍّ ذَلِكَ سَمَاؤُهُ وَأَوْقَتَهُ مُنْزَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَسْتَغْفِرُ فهر یشی باندې طاقت اله وان الله बेशक الله قد احاطا बेशक हात کړدا غیر کړدا دو کل شی مال پار یشی باندې الله رب العالمین الله الرحمن الرحیم یا ایه النبی الله اعظم ته هران لمته هرنا اهن الله مو ته حرم په معنا د امتناع او ردګمیدو ده لهنا ته حرم مینه په ځانګړنه من کې په ځانګړنه دنده ما حمد الله مجد الله مراد د تحریم شرعي رحمانی دي کینو بلکې ته مراد په تحریم شرعي کې نه راځي اگر دن دو یاد آغو شربت تا اگر تغویل تاویتا سو مر بیعاتا زواج کرزا انجی وختلو بیعنو ونناه غفور الرحیم اللہ بیدخن کے محرمان قد فرد ونناه لکن بے شکا مکرر کردی اللہ تا سبتارا مشروع کردی تا سبتارا روا کری دتاسو وطارا تہلتا ہمینکم قلائل لکسن مستاسو ورکا قسم کبھی فرلے دوے حلال شیع مدا حلال شیع سمالوار دوے کفارا ورکا واللہ مولاکم اللہ مالک دے استاسو وہوالعلیم الحکیم ودواللہ پوہدو حکمت عالمین وَإِذَا سَرْنَ نَبِيُّكَ لَجِبُتْ وَلِيْتِ غَنْدَرِ لَا بَعْدِ أَزْوَاجِ مِ بَعْدِ دِبِعَنِتَا حَدِيثًا وَخَدَرًا <تصفيق> بَعْدِ عَدْوَاجِ مَالَمَا وِكِلِي حَدْرَةٌ مِنِمِينَ حَثَّرَ بِاللَّهِ تَعَلَىٰ انْهَا بازی دنیا ہن خبران فلما نضأت بهم هر کله چې خبردارو او کله دوی ته خبررانې امن من مع شیطان ته هرمر دوته پتا خبره کړوعدین من المؤمنین حضرت عائشہ خبردار کا واعهره الله علیه स्वर्गند کړي وعده خبر الله علیه په دې نور سنار رسول الله اللّٰه یحوکہ کتاب کا مدار خبر کروآ نواب دیدل طویل واظہرہ اللہ علی سرغم اللہ دا خبرتا او دانې معرف بعدهود بیان ورته کړو دا الله نبي دا جهود داو خضرین واعرض عن بعض المخر له د باغینن فلما نبہہہ ارکلچ خبردارو اور کره نبی علیہ السلام دی دی ته دي خبر dawned نی چې وره ماثال ویلو چې دا په تاسو ته خبره او تا راز او خبره فاش کا ما هله خبره ته پته کړو لږه تاسو هو الله مهنو چې خبردار کي د دنیا مبارک دچ نیو ته ونه کی حاضر ناظر نه وته نو کالت قالته من انما اتهاجان سوږ دې خبردارو ډېر کړي و تا په آزادو خبرو قال هو دې رسول اسلام نبأ ان الله عليم خبير خبردار راکې ما تا په هو خبردار بادشاه نو خبردار بادشاه زه عليم خبير خبردار کړم من توب الى الله تجر تاس ودعاء توبا سي الله تعالى دعاء المراد ان المؤمنين حسنا ام المؤمنين عائشه الصديقه يم الله تعالى ان حالا من توب الى الله تجر تاس ودعاء توبا سي الله تعالى فقد سادخلكم دشكا مايل شيدي يمنا تاس ودعاء توبا توصیر قرطنی کی وہ جواہر پن نکلو کرے سوغت قلوب تماسم انا مالت قلوب تنائل توبان فقد صغت دیشکا ملان کرے دے قلوب کو میں احساس و بیار ظلمت و وتان لمن تظاہر او کبیہل اندات کرے علیہ تم مقابله دے تینر کی فان اللہ دیشک اللہ یمولا و دغال مدگار دے تینر و وَيَجْرُونَ وَيَجْرُونَ مَرْجَرَةَ وَصَالِحُهُم مِّنْهُمْ أَوْ نَكَامِدٌ مِّمَّنَامُنَا وَالْمَلَائِكَةُ نُورٌ مَلَائِكَةُ ذَٰلِكَ زُهَيْر تَسْدُدُونَ دِيْنَادَ كَوْنِكِ لِكِنْ عَصَى رَبُّهُ رَغَبَ شَرَبِهِ لِكِنْ إِنَّ لَقَدْ كُنْتَ جَرْتَ اِنْ وَلَدَ لَهُ دَچَګَډل کې مور کې تازه زواج یاني خيرًا منكم عبده تر وره تاسو مسلمان دانه دې جديده دي یانو نو سر وره وي <تضح> الله ای ز پدې قادرند تاسو نورو وره کول شه نو دختل نبي کې نکاح کې وره ولد خيرًا د تاسو مسلمانات چاید الله تعالی د جاری مومنات مومن مؤمن وی آمتات تابدار بیدان لا دخل تهمر تائدات تببزا سی عابدات نبادت کن کیه سائحات رجبار بید سیدات وابکارا سیدات بیدکن بید وابکارا وبازد فیغلی یا ایوها اللہون آمنوا ایمان وعلاقوا بچ سات ای زامن اخفل واہلیکم اخفل اہل عیان ناراً نورنا وقود ہم ناسو چ خشاک داغیر تار خلقو والحجارتو کانی علیہا پل جہنم بان ملائکتو ملائکی مکرردی غلازم چلا غی طبیعتن سخبی غلازم طبیعتن سخلاتو باکری خوی کی سختی گا شدادن بدنن مزددی لا عصون الله ما امرہن دا ملائکی ما فرمانی نکید اللہ ما فاغس کے مرہن چا اللہ حکم کرو دیتا ویفعلون ما امرون او قید ایہا چدیتے حکم کرشوہن یا ایہا اللہین کفرو اللہ و کرد کیامت وئی ایہا قسام چکافر وئی لا تعتذر اليوم اجرنا عند متشكله من جديد انما اليوم يكمل سزاد كل شتاء سنا ما ذه غسكم تنتعمل شيء شتاءكم لنقول يا ايها الذين امنوا ايمان وعلو توبوا توبا صحيحا لله الله توبه نصوحا توبه اخلاص اخلاص والتب الله توبه صحيح مسوحا مانا دی اخلاص ته وای دا سہی هرڅ باده خلکو کوئی مسوحا سره اے ایمانوالو توبو اللہ توبہ تم مسوحا توبہ دا سہی اللہ ته توبہ دی اخلاص چې پایا ته بالکل سره ته ټول ګناہوں ختمه نشي نن باندې دا اعظم اور اود دی یو ااس رب کوم ضرر د چرف ستااس ک شران کو لري د ک تااسونه ص تو پګونهستاسووتن د خلاص پتو الله دورتګناو مافکی وي د خل کوم د د ک تاسو جنناتون جتون था تجری چان ب به و منتههن انو لا محله تو د باغاات لاګ نهرونا ی په کم رضبانې لا جَاءَ سَوَا دُ نُكِ اللّٰهُ فِى قِنْدَر وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا كَسَانْ چي مانې روره ما هې دیتې هم در سره موره مہرنا دي يصحاب نې دي مند وي مختل دينه واجب ايمانې نو خترفون دي تام دي مان د اعمال صالحہ اورا د مخت مخت روا نه يې کوون و عبادت مومنا اتمن لنا نورنا پورا کی منتبارنا زمین ابن کسر کی بکلی کل چم امنا نگوری چم امنا فقام رنا ختمشوا دردو اللہ زمین دارنا موتا مکملک ذکایت وظاہوری سننا ملائے شباب ختمش ربنا اے زمین ربا اتمن لنا نورنا پورا کی منترنا زمین و اخفر لنا بخنراتوکے انما كان ربك علا كل شيء قدير وهر شيء من قدرت و طاقت وال يا ايها النبي و النبي السلام ظاهر الكفار جهاد الكافرين المنافقين و المنافقان سرع وغلب عليهم الصخر دي في مقابلتهم بدون كافر و منافقان مقابلتهم شخصا وَمَا وَارِجُ جَهَنَّمَ زَادَتْكَ دُرُوبُ جَهَنَّمَ وَدَارُ السَّفِيرِ وَدَارُ السَّفِيرِ او دُرْبَدَدا جا جهنم زيده ورتلون او صلی الله رب عزت مثال پیش کوي کافر و السلام او دبي دليت عليهم السلام هغه کافر کې دوی ایمان نراغي په دې معنی فخر کوي چې موږان بیاو په اولاد کې یو رنګه نه کیو او د هغه د ارستدارین او هو د خپل ورور د ملت آزاد موجکې حال د طار الله رسول الله او د نوته له سلام د دې مثال پېش کوي وربلله بیان کړ د الله صلی الله علیه وسلم لمنذ نهه کسان په تار کفر او امرات الهند بیوی محمد السلام ومرات لوت بیوی لوت السلام کان تا اللہ الی دا ضواڑا تحت عبده من عبادنا لاند دی نکاد دو بندگان د جوګل میدان من عبادنا زمند د میداننا کان تا وی دا ضواڑا کان تا دین لاند دی نکاد دو بندگان د جوګل میدان من عبادنا زمند د میداننا سواله یی د دیوار میکانو فحامت الله د دیوار دې بیا مو خیانت کړي د دیوار ته مرام سرته نه انړل کې فلنغه من الله شیعا نو دفقله دې دیوار ته مرام انهما دې دیوار دې بیا مو نه من الله د عذاب ده نه شی یکیلا ول شید داله تګمر په وحکی یا ور ته ول شی طرح دچې انت او د خلانو نار معداخینو زای ور غن شې او ترڅر د مریدن کی دونکو نام ای جریان اور خلق ور دونکو تاسورمردم شه وګره د دې اختلافه تصویره نې زیي جریان دی عادي د دنیاوی د اولاد د نوی آوا قرابت د لوی استدارای د لوی انساب ول فایده ورنکا د لوی فایده او نجات نا تخفل ایمان او تخفل اعمال سره مینی وذر الله د انکد د الله مثلا مثال للذین دع کسانو نه تارامن چنی ایمان دی امرا فرعون جدیدی د فرعون اذ قالت کل شیوهید رب ايهم اراد اے مینو مینو عین نہ کبیتن یورد چماتا رب ابن لک اے رب اجور چماتا انک دیام ربتم یوکور اللہ مال جنت کی کور یور کی فر جنتی تو جنت کی ونجی نجات را چماتا مم فرعن بفرعن نواب لیو تے دنیا مننا ونجی من القوم یعلمین او نجات را چو تو قوم ظالمین ان دې تکلیفونه راځل چې سماکې په پرېشانې ورته رسول پسوج د ایمان دا الله د مېمنانو څخه راځکړي و ونجني من نجات راک ماتمن فراونو نفرعون او عواملو يهودا بلدنا ونجني من القام الظالمين را تراک له قوم ظالمنا ورغرم ابن لکی او مریم بنت عمران <تصفح> حضرت مریم رحمه الله دارى حضرت عمران چې د هغه والد ومريم عمران او مريم بنت عمران الکى او مريم بنت عمران هغه اسوه فرجه چا کې ساتله فرجه خپلندگان خپل ځان فنسخنا فيه روحنا لکتول علی من فيه ان شيء دائد دا مذکر قمور راجے کو پہتدار دا او اغا حمل سوچ اغیسی علیہ السلام é فنفخ ما مطبکیت لیمون نفیه ونی پدریوان دلے کے اگر قرآن تو مکی فی هار عیکنو او کردار که تو مذکر قمور شی لدار آجو رو دی حمل تا اغا حمل سو اغا علیہ السلام Grace اگر قمور راجے کو ش مپک که منفی تان ل کې م نه دخپل رو و ش د قد کلماتو رب او تص کدي پهکماتو د خپل ربې په حکوو د خپل رب وکوو ت په کتابو